פודקאסט שבו נמרוד אמיתי ואני פוריס בוחרים מדי שבוע נושא כלשהו מעולם הגיקים ותוקפים אותו משני הצדדים וגם קצת אחד את השני. וגילוי נאות, יש לנו עכשיו שני בקבוקי סיידר מולנו and we are going to get drunk as shit, לא, לא drunk as shit, but we are going to drink them. אז אם אנחנו אולי נשמע קצת, קצת יותר חופשיים, קצת יותר... פחות חסמים בינינו לביניכם, קהל השומעים שלנו, דעו לכם שזה האלכוהול. No shame. No shame. Sommers No shame. הפודקאסט היום הוא לא בחסות Sommers B. היו אבל... שמחים אם הוא היה. Sommers B, נא כסף, אני בטוח שכל עשרת השומעים שלנו מאוד ישמחו. Hey, hey, יש לנו לדעתי קרוב ל-30. אני מצטער מאוד, אפשר עשרים ה... עשרים ה... אני לא... <laughs> לא, לא <laughs> בוריס, I'm so... My shame. My, I am shame. I am shame. ניקח את השם של נמרוד ונגלגל אותו לפינה השבועית שלנו. מה עשית בשבוע האחרון, נמרוד? בשבוע האחרון עשיתי בריגדור. שזה משחק שאני חושב ששלחתי לך על עוד משהו בפייסבוק. כן. בריגדור זה משחק שבמקור פותחת על שם מתדור, בקיקסטארט וקשה לי לדעת איך לתאר אותו לאנשים, כי המשחק הזה צורח לי על נוסטלגיה משנות ה-90 לנוסטלגיה לשנות ה-80. אבל על משחקים שאני כאילו בחיים לא משחקתי בהם, אבל אני יכול לומר, אומייגאד, oh זה כל כך... אוקיי, okay, אוקיי. Okay. האם מישהו זוכר את משחק הקומנדן קנקר שלא היה משחק אסטרטגיה, אלא משחק פעולה מהזווית של קומנדן קנקר? רנגייד הוא נתן. לא, לא רנגייד, רנגייד זה היה FPS. זה היה FPS, כן. אני מדבר איתך על קומדן קלקר מזווית האסטרטגית, אבל שבו אין לך בסיס, אתה פשוט שולט על יחידות מסוימות, ואתה צריך לתקוף יחידות של האויר. אני לא זוכר כזה. היה אחד כזה. אני מאמין לך, אבל זה חלק טיפוח. אוקיי, בריגדור זה כאילו מישהו בנה בשבילכם כמה שלבים ממש ימש יפים מהמפ אדיטור של טייביריאן סאן, ואז נתן לכם את אחד מהמקות הענקיים של GDI, ונותן לכם פשוט להתהל עם המטרה, עם, עם כמה אובג'קטיבס, וזה רוגלייק. יש לך כמות מוגבלת של מגנים וכמות מוגבלת של, של, אמ�, של חיים. ולמה אני אומר שזה נוסטריגי משנות ה-90 לנוסטריגי לשנות ה-80? כי למרות שהגיימפליי והארט סטייל נורא מזכיר את שנות ה-90, שוב, טייביריאנס מאוד עולה לי לראש בעניין הזה, למרות שזה לא משחק אסטרטגי, זה כן משחק גיזומטרי, הנוסטריגי לשנות ה-80 ברורה בסגנון האסתטי. אנחנו מדברים פה על... סייבר, לא, אפילו זה לא סייבר פאנק, זה סייפיי פאנק כי זה מקוט בעול, בעולם, בעתיד הרחוק שבו הגרייט לידר שהנהיג את העולם באמת ועכשיו המחתרות יוצאות החוצה והן סוחרות אותך בתור איזה מרסנרי לעשות את זה והסאונדטרק של המשחק חבר'ה אני יודע שלכולם נמאס קצת מהנוסטלגיה לשנות ה-80 גם לנוסטלגיה לשנות ה-90 עכשיו לאט לאט זה מתחיל להשחק אבל אם היו יכולים לרכז איתה נוסטלגיה לשנות ה-80 רק לז'אנר של הסינת'ווייב של המוזיקה הזאת, כאילו לקחו אותה ישר מסרט הטרמינטור הראשון, oh. שתישאר לנצח, כי סאונדטריק של טריגדור זה בדיוק זה. ויש הרבה מאוד מקים, המקים זזים בצורה מדהימה, אתה רודף אחרי האנשים שרצים עם הפנסים הקטנים שלהם בזמן שאתה הולך בצדות ויורה עליהם קרני לייזר וטילים. טנקים אחרים מנסים להרוג אותך ואתה יכול בין השלבים להחליף מטנק אחר למרצדס מעופפת או, ל... או לקובייה על גלגל... It's... פאקינג אמייזנג, זה עדיין משחק ב-Early הוא עדיין משחק מאוד מאוד מוקדם, יש לו טונה פוטנציאל, יש לו טונה פוליש, הוא עולה כרגע 20 דולר, אני לא יכול להמליץ עליו במחיר הזה, כי כמו שאמרת, הוא עדיין משחק Early Access, אני כנראה אותו רק בגלל ששמעתי את הסאונדטרק, וזה פנה, פגע לי ישר בפינה מאוד מאוד אינטימית בלב. אבל לכו לפחות ותראו את הטריילר של המשחק הזה, את הלונג' טריילר, כי... פאק, המשחק הזה פשוט נשמע טוב, אני רוצה לחיות בסאונדטרק והמשחק הזה נותן לי את החלק הזה. אז בריגדור, B-R-I-G-A-D-O-R, מאוד מומלץ. Uh, כשדיברת איתי עליו, אתה ממש בשתי מילים, אתה ממליץ לי על בריגדור, uh, ראיתי כמה סקרינשוטס שלו, uh, וזהו האמת, לא, לא, לא הספקתי להתעמק בו. לא, לא כל כך הבנתי מה זה מהסקרינשוטס, אני חייב להגיד. Uh, זה מסוג המשחקים האלה שהם לא כל כך קריאים, אם אתה לא מבין באמת מה הולך שם. אתה חייב לראות וידאו. עבירות וידאו. עבירות כן, וידאו. זהו. אבל מה שאתה מספר נשמע לי ממש מדליק. יש לי בזמן האחרון, לא חוכמה, לכולם בזמן uh -huh. האחרון יש קטע עם רוגלייקס, שאפשר להבין למה. אני מי צ'ק איתאוט, למרות שכרגע, אני לא יודע, כרגע אני אהביט סוואמת. כמובן, כמובן. בואו בוא ניקח שנייה הסייל, מה אתה משחק עכשיו? מה אני משחק עכשיו? כן. Um, סוף סוף, אחרי שבמשך שבוע סטים היה סוג של דוש, uh, ניסיתי כבר מהראשון בנובמבר, אבל בפועל רק אתמול. ביום שישי או חמישי, הצלחתי להתחיל לשחק באנדרטייל. או, סוף סוף. כן. אוקיי. אני מאוד המליץ על האנדרטייל. לא בפודקאסט, כי אני הרגשתי שכולם מדברים על זה, ובשביל לזרוק את הקול שלי לשם זה היה קצת חסר תועלת. אני גם הרגשתי שכולם מדברים על זה. בגלל זה קצת כאילו, גם אני לא הייתי בטוח אם אני רוצה להעלות אותו, ובכל זאת יש פה כמה דברים שאני כן רוצה... כן רוצה לדבר עליהם ממש בכמה מילים, כי, כי הוא... זה, זה גם מתקשר למה שנמרוד אמר, האמת, עכשיו, של נוסטלגיה לשנות ה-90 לנוסטלגיה לשנות ה-80. <laughs> אולי נוסטלגיה לשנות האלפיים של נוסטלגיה לשנות ה-90. <laughs> כי אנדרטייל, מה שממש מעניין, מי שעדיין לא יודע, מי הצליח להתחמק מלשמוע על אנדרטייל, זה מדובר במשחק אינדי חדש שהוא... נורא הרעיש מהרגע שהוא יצא. אינדי דרלינג, מה שנקרא. כן. משחק שיוצא, והוא יוצא ברעש גדול ובתרועה רבה ובצדק רב. עכשיו, אנדר זה JRPG מבחינת הז'אנר שלו, הוא לא J משום בחינה, אבל הז'אנר הוא הז'אנר ידוע, מהקונסולות, מהסופר נינטנדו בעיקר. Um, מאוד מאוד מאוד uh, מושפע מארת'באונד בסגנון האומנותי שלו ובצורה שבה הוא מתנהל. Um, ושם בעצם הנוסטלגיה רק מתחילה. כי מה שהמשחק הזה עושה, כבר מהרגע הראשון שהוא מתחיל, הוא מתחיל בצורה מאוד מעניינת. הוא מתחיל, כל פעם שמפעילים את המשחק, הוא מתחיל בחלון, הוא לא מתחיל בפול סקרין, ובשביל לעבור לפול סקרין צריך ללחוץ על F4. לא Alt Enter, שזה, שזה הפונקציה הבסיסית של Windows, אלא על... F4, זה ביינדינג מאוד מיוחד, שאני מיד אגיע אליו. בהמשך, במשחק יש את כפתורי... המשחק משתמש בכפתורי החצים, ובשלושה מקשים, שהם pre-bound, אי אפשר לעשות re-binding למקשים האלה, הביינדינג הוא... יש שתי וריאציות, של Z, X ו-C, או Enter, Control ורווח. שזה אחד שאני השתמשתי בו. אני משתמש ב-Z, X ו-C, שניהם נוחים לאנשים שונים מסביבות שונות. אבל אם עדיין לא הבנתם, זה הביינדינג הבסיסי של רוב האמולטורים <laughs> של הסופר נינטנדו, כולל ה-F4 לפול סקרין. <laughs> זה, F4 לפול סקרין זה הכפתור ברוב האמולטורים לסופר נינטנדו. המשחק, מהרגע שהוא מתחיל, עושה משהו מאוד מאוד מאוד, מאוד מיוחד. כי הוא אומר, אנחנו יודעים שאתם אלה ששיחקתם בפאנל פנטזי, שש, חמש וארבע, אתם שיחקתם בסיקלט אוף מנה, אתם שיחקתם בארתבאום באמולטור. לא בקארטריג', לא בקונסולה שהייתה לכם בבית. אתם ילדים של שנות האלפיים המוקדמות, או התשעים המאוחרות, שהקונסולות האלה כבר היו לא זמינות ולא רלוונטיות, ואתם שיחקתם במשחק... הם, הם היו משחקי נוסטלגיה בשבילכם. והנוסטלגיה שהמשחק הזה מעורר, הוא לא רק למשחקים, אלא לצורה שבה הם שוחקו. ZX ו-C, F4 ל-full screen. לי, כבר... לי, לי, לי האמת היה את זה עם מגאמן בטל נטוורק, גם בו Advanced, שבזה אני שחקתי באמולדטורים. זה משחק שאני חולה עליו, מבחינתי, ו... יהיו כמה אנשים שייחסו להם מאוד, זה המשחקי המגאמן הכי טובים. הכי טובים, למרות שמעריצי מגאמן שרופים. מגאמן בטל נטוורק. מה זה? שמע, המציאו מחדש את האינטרנט, ויש לך אבטרים שהם גם AI. ויש בחור שהשם שלו זה לאן, L-A-N, והנווי שלו, שזה האבטר שלו, הוא אחיו התאום, ודוקטור ויילי מעלה מחדש את האינטרנט הראשון בעוב. Dude, it's fucking weird, אבל זה משחק מגה-מן שהוא לא RPG, זה סוג של אקשן מוזר כזה, עם עלילה נורא אנימה, אבל גם נורא חמוד. שוב, מצטער, אני גזלתי לך את הזה, אני פשוט רציתי לומר שזה היה החוויה שלי ספציפית. אבל כן, וזה כבר, ואז אתה בוחר שם לדמות, והנה, ושוב, המשחק עושה משהו מאוד מאוד שפל. זה משחק PC, הוא לא קיים לשום פלטפורמה אחרת, זה אקסקלוסיבית משחק למחשב. אתה לא יכול להקליד את השם שלך, אתה לא יכול פשוט להקליד שם. יש לך מניו, כמו בקונסולה, של אותיות, אתה כן. עובר על האותיות, וזה מוגבל לשישה תווים. כן. אני יודע כי השם שאני בחרתי, זה שם שאני בוחר הרבה פעמים, בורינל, הוא שבעה תווים. אז זה פשוט לא נתן לי להקליד אותו. גם, שוב, לא להקליד, צריך לבחור אותו. כאילו, עכשיו אומר, אתה משחק במשחק סופר נינטנדו. זה שהוא מעולם לא יצא לסופר נינטנדו, זה שהוא יצחק PC טהור, זה לא זמן, משנה. תן לזה זמן, מישהו יעלה את זה על קארטריג' בסופו של דבר. ברור שמישהו יעלה את זה על קארטריג', הוא, הוא פשוט מושלם לזה. חוץ מזה ש... לא, ש... הוא, הוא, אני חושב שמבחינת המוזיקה שלו וזה, אולי קצת שוקל יותר ממה שקארטריג' יכול לספוב, <ביי>, אבל... לא, קארטריג' אם אפשר לעדכן, I guess. אבל שוב, רובכם בטח שמעתם עליו כבר המון, ולחפור עליו עוד זה כזה מיותר בעיקר כל הק פסיפיסט uh, לעומת זה, לעומת ג'נוסייד, uh, ושהמשחק לוקח מאוד ברצינות את ההחלטה להרוג אויבים, אבל גם מאוד ברצינות את ההחלטה לא להרוג אותם. Uh, okay. המשחק שופט אותך על סייבס קאמינג, uh -huh. שזה גם נפ... זה נפלא. המשחק גרם לי להרגיש, הייתה דמות אחת, שזה משהו ש... שהרוב, כל מי ששיחק במשחק נתקל בזה. בדיוק, כל מי ששיחק במשחק וניסה לשחק פציפיסט. יש דמות, די בהתחלה, שמאוד לא ברור איך לא הורגים אותה. Uh, בניסיון ראשון בסוף הרגתי אותה. I felt bad, I came back. Mm -hmm. ואז הצלחתי בלי walk-threat, בלי guide, וזה לא היה טריוויאלי, אני מאוד גאה בעצמי, שהצלחתי להבין לבד איך לא הורגים אותה. Um, אבל אז אחרי הקרב בא מישהו וצחק עליי. וגרם לי להרגיש ממש רע You murdered her But you control time But I know that you murdered her וכזה, וזה פשוט הרג אותי באמת הרגשתי רע המשחק הזה עם הארט הנורא שטותי שלו עם, הסיגר, עם ההומור המאוד מטופש שלו מצליח דנדלס לעורר שהם מרגשות מאוד עזים וזה גם גורם לי בזמן לחשוב ש... זה מראש מעורר רגשות עזים בסוג מסוים של אנשים. זה כן אנשים שנחשפו אולי להומור טמבלר ולהום סטאק ולדברים כאלה. המשחק, אני, אני חושב, ככל שאני משחק בו, ולא התקדמתי הרבה, אבל יש בו כל כך הרבה חן וכל כך הרבה מחשבה מאחורי כל מהלך, אבל הוא בבירור משחק נישתי. אני מאוד מבין ש... יש הרבה אנשים, עם כמה שהמשחק מהולל, ואני מסכים עם כמה שהוא מהולל, אני גם מבין שזה לא משחק שאני אלך בקלות ואמליץ לכולם. זה לא משחק לכולם, עם כמה שאנשים שוב באמת, שהוא הפך לאינדי דרלינג והgame of the year של כל מי שרק אכפת לו ממשחקים כאלה. כן, respect וזה, אבל השחקן הממוצע במרכאות, ממש לא בטוח יתחבר למשחק הזה. הוא דורש, יש, יש הרבה דברים שהמשחק דורש כשחקן אני אקבל כשאני נכנס לתוכו. את ה, שוב, את הארט שלו ואת ההומור שלו שהם מאוד, כמעט ברמה של dead jokes שמודעים לזה שהם dead jokes, כאילו כזה, מאוד טמבלרי הומור. Mm -hmm. uh, וזהו, באמת, שוב, לא, לא רוצה לק, לנבור עוד במשחק הזה ש, שכולם, כולם, כולם כבר סיימו לדבר עליו לפני חודש. ניכנס לבשר. כן. בוריס, תתחיל אתה, כי אני חושב שלך יש יותר מה לומר על זה בהתחלה ממני. Well, הנושא השבועי שלנו, כן. הוא בעצם, אנחנו עשינו ג'אגלינג עם כמה נושאים, והבנו שזה הכל אותו נושא. והנושא הזה <coughs> הוא תרבות הצרכנים של גיימינג. של גיימרים, של אנשים שקונים משחקים, נוצרה בשנים האחרונות תרבות צרכנים מאוד ברורה, מאוד אחידה. והיא מאוד מאוד מאוד בעייתית לדעתי, מהרבה בחינות. זה כולל בתוכו כמה נושאים שאנחנו הולכים לדבר עליהם. זה, זה כולל בתוכו את נושא ה-pre-orders, שהוא נושא מאוד מאוד גדול, שגם כולם כבר דיברו עליו, אבל עדיין תמיד יש קצת מה לומר עליו, אבל אנחנו הולכים להיכנס רק בזה. יש את נושא ה-sales וההנחות בשנים האחרונות, סטים, והמבלבנדל שינו את תרבות הצרכנים בצורה, שינו אותה לאין שיעור. ונושא שהוא פחות מדובר לדעתי, ואני כן ארצה להתמקד בו, כי, כי הוא הנושא הכי פחות מדובר, זה הנושא של ה-Backlog. משהו שכולם אומרים, כולם אומרים יש לי Backlog, כולם משתמשים בזה, אבל אני לא שמעתי עדיין אנשים תוקפים את הנושא, וזו תופעה, זו תופעה חברתית. ה-Backlog. זו לא תופעה חדשה, שוב, בעיקר בתרבות הצרכנים. רובנו מכירים את המצב הזה של פעם זה היה ב-Tower ארבע סרטים במאה, אז הייתי קונה הרבה DVD, ואז לא הייתי מספיק לראות את כל הסרטים שקניתי. מכירים את זה מספרים של שלוש במאה, אתה נכנס לצומת ספרים, שלוש במאה, אתה קונה שלושה ספרים, נערמים לך ספרים, ואתה לא קורא אותם בכלל, אתה רק קונה ספרים. או, oh, יש לי בקלוג, אני לא קונה יותר ספרים, עד ש... ועכשיו זה קרה עם משחקים. עכשיו, כל אחד מתמודד עם הבקלוג שלו בצורה אחרת, אבל כולנו מתמודדים עם בקלוג. אנחנו, הוא, הוא שם, אי אפשר להתעלם ממנו. אני, לצורך העניין, יש לי בסטים... קרוב ל-450 משחקים, אני לא, לא צריך לומר לכם כמה מתוכם שיחקתי, אתם, רוב הניחושים שלכם יהיו נכונים, כל עוד אתם לא מפרגנים, אל תפרגנו, כי אני בספק שהגעתי ל-150 מתוך ה-400 ומשהו משחקים שיש לי, כמה משחקים יש שם שאפילו לא הפעלתי, <'t>... וזה המצב של רובנו. כל מי שמכיר את ה... שוב, ההמבל בנדל התחיל את כל העניין של חמישה משחקים בדולר, עשרה בחמישה. בסדר, כאילו, ואני באמת רוצה, זה משחק שבאמת רציתי וזה משחק שבאמת רציתי, כמו שאת הספר הזה רציתי ואת הספר הזה רציתי, אז שלוש במאה, או עשר בדולר, ופתאום אני מוצא את עצמי עם ואני חושב שאחד מהדרכים הכי טובות להתמודד עם בקלוג זה, זה לוותר עליו. אני אסתכל על מדף הספרים שלי, and I do read, לצערי פחות מפעם, משמעותית פחות מפעם, אני אסתכל על המדף, וכנראה בגלל ה-up-bringing שלי, כנראה בגלל הסביבה שלי, הבועה שאני חי בה, אנשים שאני מסתובב איתם, יש איזשהו... יש איזשהו פרסטיג' לזה שיש לך ארון ספרים עם הרבה ספרים עליו, ספרים מעניינים. אתה M for show, sure. היום אני יכול לקנות קינדל, לשים הכל שם, וזה שלי ואני קורא את זה, אבל אני אוהב ש... שזה תופס מקום בבית. אני אוהב את המקום הפיזי שזה תופס בחיים שלי. אנשים באים לבקר היום, ו... וואו, איזה ספרים יש לך? ואני נתקלתי כבר לא פעם באנשים שאומרים איזה באסה שאני לא יכול לשים את ספריית הסטים על מדף. נתקלתי בזה המון, ו... וגם אני חשבתי על זה ברור שזה משהו שזה עניין של זמן עד שיופיע איזשהו... מסך שכל הפונקציה שלו זה לתלות אותו בבית, פשוט לתלות טאבלט ענק שרק מקרין את התיקיות הדיגיטליות שלך. תראו כמה, כמה, תראו מה ראיתי בנטפליקס, תראו איזה סרטים אני רואה, תראו איזה משחקים אני משחק. כי אתה רוצה שאנשים שמבקרים אותך בבית ייכנסו לתוך העולם שלך. זה, זה משהו שרובנו, אני חושב, מבינים. שוב, אני חוזר למדף הספרים, תראו את הספרים שיש לי על המדף. עברתי דירה לא מזמן והייתי צריך להיפטר מהרבה ספרים כי אמרתי, טוב, זה וזה וזה באמת סתם תופסים מקום, הרימה די גדולה של ספרים זה היה קשה ועדיין שמרתי הרבה ספרים שאם אני כאילו עוד די עם מצב... אין שום סיבה שהם יהיו על המדף, אני לא באמת צריך אותם שם אבל זה היה לי חשוב ואם אנחנו נתייחס לבקלוג שלנו כאוסף, כמשהו שמייצג אותנו נגיד, כן, שילמתי דולר על עשרה משחקים כדי שאני אוכל להראות שזה המשחקים שהם תחומי העניין שלי, כדי שאני אוכל להסתכל עליהם, כדי שאנשים אחרים יוכלו להסתכל עליהם ולהגיד, זה בוריס, זה מה שמעניין אותו, אולי הוא שיחק בחלקם, אולי לא, אבל זה לא משנה, זה, זה התרבות שהוא צורך. זה ולא call of duty, נגיד. לא, אתה עושה סטייטמנט, האמנות שאדם צורך, היא הרבה פעמים סטייטמנט, אנחנו הרבה פעמים מגדירים את עצמנו על ידי האמנות שאנחנו צורכים. אז... בואו בוא, נכיר בזה שנייה, ולא, ונפסיק להתבאס. התקלתי במישהו, ש... והוא לא היחיד, שאמר 2015, אני לא קונה משחקים. שנה שלמה הוא לא קונה משחקים. עכשיו, שנה שלמה אני יכול לא לקנות משחקים, יש לי מספיק משחקים לכמה שנים, אבל הנה, אנדרטייל יצא לפני חודש וקניתי אותו, כי אני רוצה לשחק באנדרטייל. אני לא צריך להעניש את עצמי על האוסף שלי, אז אני מפסיד מזה פעמיים, אני יכול לומר cut. מה שבזבזתי עד עכשיו בזבזתי, אני יכול מעכשיו להיות צרכן חכם יותר, ולקבל את זה שיש לי אוסף, פשוט אוסף. אני מדבר הרבה, נימי, מה יש לך? <אח> אני חושב שמה שאתה אומר לגבי זה שאנשים רוצים לחלוק את עצמם עם, עם העולם, זה נכון, אבל אני חושב שהנישה הזאת כבר ממולט, וזה עדיין ממולט לתרבות הצריכה עם ה collector אבל אני לא חושב שיהיה את המסך שתפקידו להראות את הנטפליקס, כי בשביל זה השוק כבר זיהה את הצורך הזה, ובשביל הצורך הזה אתה הולך לשלם 40 דולר יותר, ואז יהיה לך בובה של אססן, מ-אססן סקריד, ואז יהיה לך קופסה שהיא עשויה ממתכת ושיש לה אותיות בוהקות, ואז יהיה לך ספר, או יהיה לך... פעם ב-never winter Night, זה היה... במשחקי rpg זה היה ידוע, יהיה לך מפה. מפה. מפה מבד. והם עושים את זה בקיקסטארטר, כי כן, הם כן. מביאים לך גם את, כן. את הפיזיקל קופי הזה. עכשיו זה. היה, היה שערוריה קטנה עם Heroes of Might and Magic החדש, שבע, שהוא דרך אגב משחק טוב, אבל נורא באגי. Wow, הוא האטר לא. הראשון שאומר את זה. לא, כי, הוא, כי הוא, המהות שלו טובה. Okay. It is extremely באגי, כאילו like, un-forgivable באגי. אבל אם אתה יכול איכשהו לעקוף את הבעלים, ואתה עדיין לא יכול, המשחק הזה טוב. עכשיו השאלה זה אם הם הולכים להשקיע את זמן הפיתוח במשחק הזה כדי להפוך אותו לטורים, whatever. Um, הייתה שערורייה לגבי גרסת האספנים של המשחק הזה, שבאה בלי דיסק, היא באה עם קוד, mm -hmm. היא לא באה עם דיסק, וזו הייתה חתיכת שערורייה, היא באה עם הרבה דברים אחרים, היא באה עם פסל, היא באה עם ספר אומנות, היא באה עם זה, בלי דיסק. אז זה, זה הצורך שממולא על ידי זה, זה הצורך שגם ממולא בהרבה מאוד ב, ב, בחנוניות באופן כללי, זה החבר'ה שאוספים בובות. אני מעולם לא הבנתי, אבל מי שאני אשפוט זה החבר'ה שאפילו עושים קוספליי. אני גם לא הבנתי, ולאחרונה התחלתי ועכשיו אני מבין. <laughs> <laughs> הפופ ויניל פיגרס? It's so awesome! אוקיי, no, אוקיי. No, no, okay, okay. אני אסמוך עליך, כי אני לא יכול לדעת. אבל זה, זה הצורך שהם אמרו לה, It's already there. אתה לא תקבל את המסך על, ה... על, ה... על הקיר שהולך להראות לאנשים את הספרייה שלך, את... בסטים. אתה לא הולך לקבל מסך על הקיר שהולך להראות לאנשים את הספרייה שלך בנטפליקס. אבל זה כן צורך אנושי, זה צורך אנושי לא רק להתלהב, זה צורך אנושי פשוט באמת ליצור קשר וזה קצת, זה קצת עצוב כי יחד עם ה-Backlog הזה, ה-Backlog הזה נגרם בהרבה מאוד מידה מתרבות הצריכה שיצאה לחלוטין במקרה שליטה כי מצד אחד באמת יש לך את הבנדלים שבו יש לך משחק שאני לא יודע כמה זמן עלה לפתח אבל מוכרים לך אותו בשני דולר ואפילו אם זה ימכור הרבה, אם משחק בשני דולר יש כמות מסוימת למה שהוא יכול להרוויח אם הוא משחק בחמש דולר או ומצד שני, בקצה השני של הסקאלה, של השניים בעשר הזה, יש לך את הגרסאות השפנים, שזה 100 דולר, 100 ומשהו דולר, בשביל איזה קייס ממתכת. שאני... אני אמרתי את זה בפרודקאסט הראשון שלנו, אותה, את המס אפקט הראשון שהגיע לארץ 3, מס אפקט 3 שהגיע לארץ, כניתי בגרסת השפנים, כי לא הייתה גרסה אחרת, כי הם ידעו שהם יוכלו לקבל את זה יותר. ועד היום יש לי איפשהו בעיה, גר... אה, קייס ממתכת של מס אפקט 3, שאת אומרת, I don't give a shit about. כאילו בוריס מתאר פה חוויה מאוד מאוד אמיתית, אני פשוט חושב שאני אולי קצת יוצא מההשכלה הזאת, כי לי לפחות עדיין יש very deep shame לגבי משחקי מחשב, שזה משהו שלי. אני חושב שלשים בובות כאלה, או, או קופסאות של משחקים, או וואטאבר, אנשים עדיין, אנשים לא אמרו, אהו וואו, גם יש לי משחק כזה, אנשים בדרך כלל אמרו, מה? משחקי מחשב? זה עדיין לא מקבל הבנה רחבה מחוץ לקהילת החנונים או המשחקים? כמו שאוסף של ספרים, או אוסף, אוסף של סרטים, או אוסף של סדרות טלוויזיה מקבל היום. אז אני לא, לא חולה במחלה הזאת, אני לא... סורי דרך אגב, אם העלבתי מישהו במחלה, זה, זה... ככה אני רואה את זה לפחות. אני לא נגוע לא בזה. ועם זאת, הייתי רוצה לדעת ש... ש, ש לפ... אני קראתי קודם את הפונקציה הזאת בסטין דווקא. שכשאתה לוחץ על דף של מישהו, אז הדבר הראשון שקופץ לך, לפ... לא הקבוצות שבהן הוא חבר, ולא ה... לא המשחקים שהוא לאחרונה. אלא את האוסף שלו. האמת זה קסטומייזר, אבל אתה מחליט מה רואים. כן, אבל ש... כן. שזה פשוט יהיה יותר קל, יותר נגיש. כן. פשוט, וואו, וואו, הוא בזה, הוא בזה, הוא okay. לא רק מה ששיחקת בשבוע האחרון, שזה רוב האנשים לפחות שאני מכיר לא נוגעים בזה. תרבות הצריכה של גיימינג תפוקה לחלוטין. ואפשר לראות את זה בצורה הכי ברורה ב-DLC. כי יש עדיין את המנטליות הזאת, של, של קניתי משחק ב-60 דולר, ויש שם בפנים משחק, לא כאילו, זה, המשחק הוא משחק שווה, זה משחק שאני חושב ששווה בשישים דולר, אבל אחרי זה הם מוציאים סיזן פס בעוד אה... בעוד שלושים דולר, או שהם מוציאים פאק, אני לא יודע, די.אל.סים שלא כלולים בסיזן פס בעוד חמש דולר או עשר דולר. ואפילו אם אתה, קיבלת, אתה חושב שקיבלת משחק בשווי שישים דולר, אתה חייב לקנות את הדברים האלה כדי שיהיה לך קומפליט, כדי שיהיה לך את כל האוסף. <אז> <כדי> ש... <אז> כי אחרת אתה לא קיבלת את כל המוצר, את כל החוויה. And it's fucking terrible שאנחנו לא יכולים לומר לעצמנו הבחור הזה שאומר אוקיי, 2015 אני לא קונה עוד מצרכים, משחקים נכון, מצד אחד הוא מונע מעצמו דברים נהדרים שיוצאים במהלך השנה אבל מצד שני הוא גם אומר לעצמו וואלה, אני לא צריך לצרוך השנה השנה הזאת יש לי מספיק דברים שכבר קניתי שאני לא אצטרך לקנות עוד וזה משהו שאני כן מאוד מאוד מעריך כנ"ל לגבי ה-DRC'ים, זו העובדה, ואני חליתי בזה, אני חליתי בזה ונחוויתי מזה לפי דעתי. שקניתי את הבטמן החדש של בארקן ארקם סיטי, ארקם נייט, סליחה, שאני חושב שהוא משחק מאוד מאוד טוב, אני קניתי אותו לפלייסיישון הארבע, אז לא לי באגים. <laughs> אבל יחד עם זה קניתי אותו עם הסיזן פאסט, שעלה לי 114 שקל יותר, and, and that got me מה שאני חושב תמורה שלא משתלמת לכסף. בינתיים כלום, <drug well> <techniques son> no, לא? מה? לא, לא, לא, יצא. יצא? רק לפי-סי זה לא נותן לך. נכון, כל חודש יצא משהו. כל חודש יצא משהו. אז אני לא... did you play it? I did play it. אוקיי. אני מרגיש שהתמורה לא הייתה שווה, היה כסף, עם זאת אמרתי, טוב, אם אני אקנה את זה... כי אתה רוצה את הכל. כן, אם אני אקנה את זה כבר, בוא נקנה את הכל. וזה כאילו בהנחה כביכול? כן. season pass הוא כאילו משתלם? הוא לא. הוא לעולם לא. וזה בעיה אני לא יודע אם זה משהו חנוני, או שזה, או שזה משהו גיקי, או שזה משהו אנושי, אבל הרגשת של... אני חייב שיהיה לי את כל האוסף. אם אני אוסף בובות, אז אני חייב לאסוף את כל הגונדמים לפי, לפי הסדר שבו הם יוצרו בסדרה. אני חייב לאסוף את כל הכרכים של המנגה לפי הסדר שבו הם יצרו ב... הא האובססיביות הזאת לאוספים, זה משהו שאני כן מרגיש שהוא מקבל חיזוק מאוד מאוד ספציפי בתוך הקהילה הזאת, ולאו דווקא בגלל זה שזה משהו שהקהילה רוצה. אלא מכיוון שהשוק זיהה מגמה והשוק מנצל אותה. אני מרגיש שכאילו הם יצבצעו דרך לחלוב מאיתנו כסף, כי זה הולך לאותו מקום, לא, לא, לאותו סוג של אנשים שלפני משחקי מחשב היו אוספים בולים. כן. אז שאתם, פשוט, שהם חייבים למלא את כל או הספר. פוגים. או פוגים. וואו, איך אהבתי לאסוף אותם. כן, <עש> כן. היינו עוצרים בתחנות של סונול בכוונה, כי היו את הפוגים הסגולים, שהיו רק של סונול, כל פעם הייתי אומר לאבא שהוא מתדלק בסונול. שכ... אם הוא לא מתדלק בסונול, חבל לו לא על החיים. זה, זה לדעתי הבעיה פה, והבעיה... לא, אתה יודע משהו? אפילו זה לא בעיה, אפשר לקרוא לזה סממן של הקהילה. הבעיה היא, כמו שאתה אמרת בהתחלה, זה שאני לא מרגיש שאנשים מסתכלים על זה. אני לא מרגיש שיש מישהו ש... שיש טרנד בקהילה שכאילו... או... או... בואו בוא נדע איך פה קצת... חבר'ה, אני לומד באוניברסיטת תל אביב, הדברים האלה היו חייבים לצאת לי מהפה. בסופו של דבר, אני מצטער, אני לא מרגיש שיש פה מין תודעה מעמדית של גיימינג, של גיימרים, לא, שאני, כמה שאני לא אוהב את המושג הזה, בואו נשתמש בו כדי לעשות, של כאילו, של קהילה, של כוח קהילה, של דברים שמאחדים אותנו כקהילה, של סממנים קהילתיים משותפים שאומרים, רגע, הדבר הזה, מה, מה, אני אולי נהנה מזה, הדבר הזה אולי נותן לי טוב, אבל בסופו של דבר אני מ על משהו שאולי אני לא צריך להוציא בשבילו כסף, אולי אני יכול לקבל את זה מדברים אחרים, אולי השוק צריך להיכנע למגמה חדשה, שלא מנצלת אותי כל כך הרבה זמן, או שאולי נחליט ככולנו שזה בסדר, אבל אין את השום הקטע הזה של האינטרוספקשן. אף אחד לא מגיע כדי לעשות את זה, אתה מגיע לכנסים כדי לקנות דברים ולהשתתף בוועידות ולהיות חלק מהפנדום. אתה לא נמצא בקהילות כדי לנהל יחד עם אחד עם השני דיון אינטלקטואלי על מה זה להיות גיימר. אבל אני חושב שזה מתחיל. אני חושב שזה כן, שזה כן, שבדיוק כמו האנשים שמחליטים לא לקנות כלום ב-2015, שבאמת אני מכיר בינתיים רק בן אדם אחד שבאמת גם מצליח, אבל אה, בדיוק כמו, ש, כמו שיש לנו פה את הפודקאסט שלנו, שהוא, יש הרבה דברים שהוא ממש לא הראשון לומר. Yeah. אנשים דנים בגיימינג, אנשים דנים, או ד, בהחלט, מאז הפיצוץ של גיימר גייט דנים במה זה גיימר בכלל. השאלה הזאת היא שאלה כבר תכונה. ואין לה תשובה עדיין, אבל... גיימר, גיימר, אני אתן לכם את התשובה, פאק יק, אני אתן לכם עכשיו את התשובה, גיימר... זה משהו שנוצר על ידי תאגידים כדי ליצור לכם זהות שאפשר לשווק בשביל הדברים. וזה מוכח. כי, כש... כי מי... הבן אדם הראשון שהתחיל לשמש בגיימר בתור משהו כדי לטהר קהילה, זה לא היה אנשים שמשחקים משחקים. זה היה החבר'ה שניסו למכור להם דברים. והגיימרים, ואתם לא רואים את זה עכשיו, אני עושה בידיים שלי את הסימני מרכאות, הגיימרים הראשונים צחקו על זה. וכעסו על זה. כי מה בני זונות לא האלה הם ניסים למכור את זה? אבל התאגידים המשיכו והמשיכו, וזה נתן לאנשים איזושהי זה עוד מין אבן פינה להגדיר את האישיות שלהם כלפיו, ככה שבסופו של דבר כשמישהו בא והג... ובאיזושהי מידה איים על הדרך שבה הזהות הזאת עוצבה, התאגידים אני לא חושב עשו את זה, לא יצרו את השוביניזם של גיימר גייט, השוביניזם הזה הגיע מבפנים, אבל הם אלה שיצרו את התווית ההתחלתית, כשהגיע משהו ואיים על התווית הזאתי, זוהי קווין, אניטה סרקייזיאן, אז הבקל שהתחיל והג... והאימוץ הרחב יותר של הגיימר כתווית או כי גייבר כמגדיר קהילה, התחיל להיות מאוד בעייתי. זו התשובה. You want fight me? let's go, let's go outside, I'll take you right now, mother fucker. רגע, <laughs> אבל שנייה, מה שרציתי לומר לפני זה. סורי, <laughs> כמו שאמרתי, בירות, סיידרים. מה שרציתי לומר לפני זה, זה ש... שכחתי, שכחתי מה לומר, בוריס. גיימר גייט וואן, בוא, תמשיך, again. תמשיך לדבר. כן. אני... אוקיי, זו קהילה מלאכותית, אני מסכים. יש שיגידו שכל קהילה... אני מבין כל מה... כל קהילה היא מלאכותית, הקהילה הזאת אבל הגיעה מלמעלה למטה. נכון, היא הגיעה מלמעלה, אבל היא קיימת, and it's here. Uh, uh, מה, ש... מה שהתאגידים שיחקו עליו, הם... כי הם קראו את השוק נכון, והם זיהו שהם מייצרים מוצר. שכמו שאתה בעצמך אמרת קודם, יש שם שמלווה עם המוצר הזה. אלקטרוניקה ארץ, עוד בימיהם הטובים, בתחילת הדרך. לא היו להם ימים טובים. היום בסדר, לא משנה. Westword for life, never forget. אני מסתכל עכשיו על החברות, על הענקים היום, שזה אלקטרוניקה ארץ, אקטיביזן. ואובי כן, על שלושת הענקים היום, הענקים המערביים. אין, אין, אין ענקים יפניים. Square Enix, פריטי יוד. <coughs> לא משנה, לא משנה. שלושת הענקים המערביים. נח... נחזור עכשיו לסוף התשעים, תחילת האלפיים, איפה שה-Rise to Power שלהם התחיל, שאנחנו עוד זוכרים. אומנם אה, היינו עוד קטנים, אבל אני חושב שאנחנו זוכרים את זה. זו תקופה ששלושת ש... ש... החברות האלה ייצרו מוצרים שהיה מלווה להם שם, אינהרנטית, לשחק. במשחקי מחשב היה פעילות שנחשבה ללא בריאה, פעילות שהיו הרבה דיונים והרבה מחקרים ש, ש, שניסו להוכיח שזה מוביל להתנהגות אלימה, התנהג, זה היו מוצרים שמקושרים בעיקר לבנים, טינג'רים, בתולים, חסרי יכולת חברתית. היה, הייתה סטיגמה שהיא קיימת עד היום אבל היא מתרופפת כשהחברות האלה זיהו שהם מייצרים מוצר שהוא אינהרנטית שיינפול, אז הם באו לאנשים שכבר כן היו קהילות במקום מסוים ואמרו בואו נעשה לזה ריקליימינג. כן, אנחנו נעשה את זה, אנחנו נעשה את בסופו של דבר, ואני מתנצל שאני משתמש במונחים שלקוחים מפמיניזם במקרה הזה, אבל אני כן מרגיש שהם רלוונטיים. זאת הייתה העצמה של אוכלוסייה מוחלשת. כן, אני יודע שלומר גבר לבן אה, אוכלוסייה מוחלשת זה הצהרה בעייתית, אבל בהקשר הזה, בהקשר החברתי הרחב, אנחנו מדברים על אנשים שהיו מדוכאים חברתית, הם ממש לא האלפא, הם ממש לא היו בראש שרשרות המזון, הם היו אוכלוסייה מדוכאת, והחברות האלה לקחו את הדיכוי הזה, ולא אומר שהם היו פילנטרופים גדולים, הם רצו להרוויח כסף, הם אמרו בואו, בואו נפסיק עם השיים. let's claim it, your gamers, game on. ואז הם הפנימו את הדיכוי והמשיכו אותו כלפי אנשים אחרים, שזה... כן. אבל שוב, אני באמת, יש הרבה דברים רעים שאני יכול להאשים תאגידים בהם. אבל רגע, רגע. זה רגע. לא אחד כן. מהם. כן, אבל רגע. אז, אז כאילו, אז זה, זה, נקודה, זה נקודה קריטית, כי היום זה כבר לא בדיוק המצב. שאתה יכול להגיד, אני, אני מצטער, אני פשוט עשיתי את פרצוף, כן. הוא צריך לדבר. כי אני חושב שזה לא המצב באמריקה. בחלקים מסוימים באירופה, אני חושב שבישראל הסטיגמה חזקה יותר. בישראל לכולם יש אקסבוקס בבית. בישראל, שיש, כולם, כולם, משחקים בישראל כולם משחקים קולות זה שיש להם. בישראל כולם משחקים פיפא. זה נכון, נכון שלשחק מס אפקט זה עדיין יותר סטיגמה, אבל... כבר לא כמו אז. זה שיש להם, וכשאתה אומר להם, אתה מדבר או על משפחות עם ילדים או ילדות צעירים, או לרווקים או רווקות צעירים. זה שיש... לא, המון מבוגרים, משפחות, שיש היום, להם, בכל הדרטים, לא בדסטיני. לא אומר שהסטיגמה לא שם. ואני חושב שלדוגמת... אמריקה, ששם יש להם את הפקסים ואת האת'ריז, וזו תעשייה שאחד מהדרכים שבהם התעשייה באמריקה מפרסמת את עצמה בתור תעשייה שמרוויחה יותר מהקולנוע ומהמוזיקה ביחד, זה בגלל שמשחקים עולים יותר לייצר ועולים יותר כדי לקנות וגם אותם. וגם מוזיקה את זה. זה לא חוכמה. נכון. הזאת מתה. או לעומת אירופה, שגם שם התעשייה מאוד מאוד גדולה, בישראל אין, אין חוזק, אתה יודע משהו? אין חוזק כלכלי. שישקף את ה... שיפיג את הסטיגמה הזאת. יש אולי אנשים משחקים בזה, אבל זה לא משהו שאתה עדיין תראה עליו איבנטים. לא איבנטים גדולים של הציבור הרחב. אי מושך עליו משקיעים, אי מושך עליו חדשות מקומיות. אתה לא רואה שום דבר שאפילו שווה ערך לזה זה בישראל. זה נכון. אז אני חושב שבגלל זה, וכמובן שבישראל אתה לא יכול לקבל את זה, כי כלכלה יותר קטנה ואוכלוסייה יותר קטנה, אבל עקב זאת, המשחקים בישראל, וחנוניות בישראל, עדיין סובלת מסטיגמה שהיא יותר חזקה מאשר באירופה או באמריקה. ללא קשר לכמה אנשים עושים את זה בפועל. תרבות הצריכה שלנו מלווה הרבה מאוד פעמים ברצון, שוב, כמו שבוריס זה רקליימינג, זה סוג של... אין, פעם היית עושה את הדברים האלה כי זה היה חלק מהזהות שלך, אבל זה היה הקיר של החנון הבודד, והוא צודק מאוד. היום זה כבר לא ככה, היום אתה רוצה לעשות את זה כדי שאנשים יראו ויראו וואו זה זה וזה, או מה הדברים האלה, אתה אוסף את האלה? אבל מכ... אני מרגיש שזה משהו שהוכתב לנו. כל קהילה היא באיזשהו שלב מלאכותית. אפשר לומר את זה ככה, בוא, בוא, בוא נאמר את זה ככה כי אני חושב שזה כן עם, עם סייגים מסוימים, אבל בוא נאמר את זה. אבל בזה שאני מרגיש שהקהילה הזאת הוכתבה מלמעלה למטה ספציפית כדי למכור, כדי שיהיה יותר קל למכור לך דברים. כדי שאתה לא תרגיש בושה בזה שאתה קונה, כדי שאנשים חדשים ירגישו יותר נוח להזדהות עם התווית הזאתי. זה בעייתי. כי בסופו של דבר זה גורם לכך שהזהות והצריכה של הזהות, יותר מבמקרים אחרים, יהיו קשורים אחד לשני. ובהחלט יכול להיות שיש... אז הנה, נזכרתי ממה שרציתי לומר okay. לך. יש אנשים, כמוני וכמוך בפודקאסט הזה, שכן מדברים על העניין הזה. יש אנשים שמדברים על זה בכנסים, אבל מילת המפתח פה זה אנשים, זה אינדיבידואלים. אין פה תודעה קהילתית. יש פה זהות קהילתית, שזה שוב משהו שמתפקס סביב האינדיבידואל, אבל אין פה, משהו, אין פה פעילות של הקהילה כקהילה. לקבלת החלק הזה שבקהילה, להפנמה שלו, שזה מבחינתי זה צעד לגיטימי לא פחות, לבין דחייה של הדבר הזה. הקהילה מורכבת מאינדיבידואלים. וזה בעייתי, כי אם אתה רוצה להשיג משהו, הקהילה צריכה לפעול ביחד. עכשיו, השאלה זה אם זה בכלל אפשרי, yani, כמו שראינו לפי גיימר גייט זה לא כאילו שהקהילה הזאת יכולה להיות מאוחדת בדבר אחד בכלל, אבל זה משהו שחייב להתחיל מאיפשהו. כי אלמא לכך, כל מה שיקרה זה שזה ימשיך להיות מוכתב לנו מלמעלה למטה, בלי שלנו תהיה שום השפעה לגבי העניין הזה, חוץ מלתת לדולר לדבר. שזה לדעתי דרך מטומטמת לעשות את זה, כי אנחנו לומדנו לכך שהדולר חייב תמיד לדבר. אתה חייב שיהיה לך את הבובה הזאת על הקיר, כי אחרת החיים ידעו. וזה, וזה בדיוק מה שאני אומר, יש פה מכרה זהב מסוים, ש, שהוא, שהוא גם מכרה זהב תרבותי, וחוזר לבקלוג. אני, אני מסכים איתך ש... כאילו זה איזשהו מעגל, אתה אומר שהבעיה של הבקלוג זה שבניגוד לבובה של אציו, Backlog הוא לא פיזי. ובדיוק זה מה שאני אומר, צריך, אנחנו כן צריכים את היכולת להראות את ה-Backlog שלנו, להפסיק להתייחס ל-Backlog כמשהו שאנחנו חייבים, ולהתייחס אליו יותר כפשוט אוסף, כאוסף פוגים, כאוסף בובות פופ. הרי בדיוק דיברתי על זה אתמול עם, עם המשפחה, שאם אין לך בובת פופ ויניל, אתה לא נחשב, אתה לא קיים. יש בובת פופ ויניל כל סרט, כל סדרה. כל משחק מחשב שיוצא, ש-it means something, oh יש רובות פופ למיינקראפט. אין לי רובות פופ. אני ה-invisible man. I can do anything. Well, you are. Yes, finally. זה כאילו, זה כבר מעבר לסמלסטאסט. תסלחו לי, אני הולך לשדוד בנק. זה לא שאתה מגניב אם יש לך. זה שאתה לא משנה אם אין לך. אם לא עיצבו סביבך רובות פופ ויניל, אז אתה פרנצ'ייס, לא רלוונטי. וזה תוצרי לוואי פיזיים של זה, של אני לא יכול שאנשים יבואו אליי הביתה ויראו איך אני אוהב את אורפן <אח> בלק בלי שהם יראו את הבובות עומדות לי על המדף. הם רואים בובות של אורפן בלק, הם, הם יכולים לראות בובה של דארף ויידר, אז אה, אתה גם בקטע של סטארוורס, אני יכול לתלות, זה בדיוק כמו פוסטרים של פעם. אבל עוד דבר נוסף שהיה פעם, זה... קלטות, אחרי זה DVD שהייתי קונה, הייתי קונה אוסף DVD, זה אוסף קלטות VHS מהודר כזה, גדול, תופס הרבה מקום על המדף. והיום נפטרנו מזה, וזה טוב. כאילו, עדיין יש לי, עדיין יש לי DVD ישנים, יש לי נגיד את טרילוגיית האיש ללא שם של סרג'ו ליאון, שאני נורא גאה בה, עומדת בה, מעלה אבק, כי אם אני ארצה, כי יהיה לי פחות טרחה. להוריד טורנט של הטוב, הרע והמכוער, מאשר לשלוף את ה-DVD, להכניס אותו לפלייסטיישן, לחבר זה, לוודא שזה באמת זה, גם לא ב-HD, כי זה DVD. I own it, זה עומד, זה יפה, כל מי שנכנס ואומר, אה, אתה רואה את זה? טוב, בוא נוריד ונראה. כאילו, זה ליופי, זה ממלא בערך את אותה פונקציה כמו של בובה, אגב, אני ממש צריך בובת וינל של בלונדי. לא משנה. וזה המכרז הזהב התרבותי שאני מדבר עליו, של... ומישהו יכול להרוויח מזה כסף, כי כן, הדולר מדבר, צריך להכיל את הדולר. תתחילו לייצר את המוצרים האלה שיאפשרו... שיאפשרו לי לה... להראות... להשתחרר מזה? להראות את האוסף הדיגיטלי כלפי חוץ, כי זה מה שהדור הזה, זה ההבדל הגדול בין הדור הזה לדור הקודם מבחינת, ה... מבחינת האוספים. כל הספרים שקניתי, בין אם קראתי אותם או לא, תמיד יש לי את הניחום הזה שלפחות אנשים מסתכלים וחושבים שאני חכם. כל הסרטים שקניתי ולא ראיתי, כל הדיווידיז שעומדים אצלי שלא ראיתי כי חצי מהם, אנשים מסתכלים ואומרים, אה, ah, יש לך את הסרט הזה, איזה סרט מגניב, בוא נראה אותו. את ספריית הסטים שלי אני פותח לבד, רואה 450 משחקים ובוכה. <laughs> כי לאף אחד <laughs> לא אכפת, and I live with my shame alone. אבל ברגע שאני יכול to, to להקריא, כלומר, שימו לב איזה, איזה, איזה דברים קורים, ברגע נגיד שנוצר איזשהו לינק, שפשוט לוקח את המשחקים שלך בסטים ומחשב כמה שעות ייקח לך לסיים את כל מה שיש לך בסטים אז, אז ראיתי איזשהו דיון וחשבתי אוקיי, okay, it's, it's, it's a thing of shame אנשים לא השתמשו בזה להפך, זה היה דיון תוסס בטירוף כולם נכנסו ללינק, כולם פרסמו את התוצאות שלהם בגאווה תראו, וכולם כזה בגאווה שהיא כזה עם הומור עצמי, אהה, שנתיים וחצי לסיים את כל המשחקים, או, אני כזה היום, וכזה, אה, כן, אתה גרוע, לי ייקח חמש שנים, ופתאום יש את ה... תראו את האוסף שלי, וזה רק לא לראות האוסף, זה כולה השעות, אני לא יודע אם האנשים משחקים בארפי או באפ פי אסים, אבל זה כבר משהו, אנשים רוצים שאנשים אחרים יראו את תחומי העניין שלהם. אתה יודע, זה משהו מאוד מאוד הגיוני, אתה אומר, כי עכשיו בדיוק נזכרתי במשהו בפורומים בעיקר, אני לא יודע איך זה עובד בטמבלר ובמקומות אחרים, אבל... האקסברג <H2> 360 מצליח וזה מאוד עם גיימר טיידנד. נכון. עם החווית הזאת שאומרת מה שיחקתי לאחרונה, מה הכי הרבה כמה נקודות יש לי, שהנקודות נהיו עוד איזה מין בראגינג רייד כזה שתראו כמה achievement להם, אני היום שזה גם לפי אסרדו ודברים אחרים. זה משהו מאוד, ויש את זה גם לסטים דרך אגב, שזה דרך כאילו נחמדה, אבל שוב זה מבוסס על מה שיחקתי אחר הוא לא מאוד אינטרפסט. לא, אתה יכול בסטים נגיד, אני בגלל שלי שוב כן אכפת מהדברים האלה, I אני נכנסתי לפרופיל שלי וראיתי שהוא fully customizeable והוא שואל אותך מה אתה רוצה שאנשים יראו וזה. אז בחרתי את המשחקים שאנשים יראו כשהם נכנסים לפרופיל שלי. אז אצלי זה לא מראה את ה-Lest Play, אצלי זה מראה, יש כזה קטגוריה של Favorite Games ואני עורך אותה כל כמה זמן, אני בוחר איזה מהסטים אצ'יבמנט שלי זה מראה דברים כאלה. סטים כן יש בו את זה, אבל הוא לא מאוד מושקע. And there's no reason to, בגלל שוואלב יודעים שבסופו של דבר, מי נכנס, אנשים לא נכנסים אחד לשני לפרופיל. No. אז, אז הם הכניסו את הפונקציה, וטוב שהכניסו אותה. הם לא מטפחים אותה, כי הסטים קומיוניטי, no no לא בנוי ככה. אין כן. דבר כזה סטים קומיוניטי. כן. כאילו, יש כן. להם טאג של קומיוניטי, אבל there's no סטים קומיוניטי. אין דבר כאילו כאילו. כזה. אין קהילה שם, לא, שוב, בדיוק. אוסף של אינדיבידואלים. יש שם קהילות קטנות, קהילת קאונטרס רק ישראל, לא, הם כאלה. בוא אני אשאל אותך שאלה עכשיו, בורסקי, אני חושבת שנגענו פה בבקלוק, נגענו פה בסיילס, איך לתוך התיאוריה הזאת הייתה מכניס את פרי אורדרים, שזה חלק בפני עצמו של הדבר הזה, של אתה לא רואה שום דבר, או לפחות אתה לא ראית דבר כזה בהרבה מאוד מקומות, שאתה מזמין ספר לפני שהוא יוצא, שאתה מזמין, לא, יש כאלה דברים שאתה יכול להזמין ספר לפני שהוא יוצא, או, או להזמין סרט <אז> לפני <אז> שהוא <אז> יוצא, אנחנו <אז> קנינו סטארוורס, קנינו, נפלנו, קנינו, זה משהו מרגיש. שהגיע לתעשיות האלה מאוחר ואחרי תעשיית הגיימינג. כאילו הגיימינג לימד את כולם. כי הגיימינג מתבסס באופן נורא נורא רציני על Pre-Orders. בצורה שסרטים או ספרים לא מתבססים עליהם. אז איך אתה מסביר את התופעה הזאת שילדי חייב שיקנות משחק לפני שהוא יוצא, לפני שאני יודע שהוא טוב, אני חייב כבר שיהיה לי אותו. אני חושב שה orders זה תוצר לוואי של מחלת הסיילס. הסיילס הפכו לכל... ואני שוב צרכן גדול של סיילס, אבל אנחנו נגיע לסיילס עוד מעט, כי זה נושא מאוד חשוב, mm -hmm. אבל הסיילס שאני... זה מחלה, הסיילס, זה מחלה של התעשייה, שייצרה מצב שאין שום סיבה, שום סיבה, לקנות משחק ביום שהוא יוצא, חוץ מהסיבה האחת שהיא כן חשובה, של לשחק את זה לפני כולם. זאת הסיבה היחידה. לא לפני כולם, עם, בערך, עם, עם כולם. עם כולם. כולם. עם זה היה הכי חשוב שאתה מדבר. כי זה את הקומיונטי. את את את כן, זה היה. הקומיונטי. זה המצר קומיונטי. עכשיו, עכשיו, בגלל שהמפיצים זיהו את הבעיה הזאת, הם אמרו, אוקיי, הוצאנו את מקס פיין 3. מקס פיין 3 הוא דוגמה מאוד מעניינת, כי מקס פיין 3 היה ב-50% הנחה. חודשיים אחרי שהוא יצא, הוא היה ב-50%. כי הוא פשוט לא מכר. והם, טוב, פשוט למכור אותו בחצי מחיר, והם הצליחו למכור אותו ככה, אבל זה מבאס, וברור שזה מבאס, כי כל כך הרבה זמן ומאמץ והשקעה, הוא... נכנסו למשחק הזה, זה רוקסטאר, כל משחק שלהם, הם, הם, הם, הם, הם, they bleed into it, ולא משנה שמאקס פיין שלוש הוא כנראה משחק יחסית פח, ההשקעה שנכנסה למשחק הזה, כן? לא, כן. אי אפשר לזלזל בהשקעה כן. האמיתית, זה לא רי-השינג לא של כלום, זה לא אסת ש... שהם הזיזו ממקום למקום, הם בנו משחק מאפס בדם ויזע והוא לא מכר ואז אחרי חודשיים, חצי מחיר והוא מוכר המון. זה בעיה נוראית לתעשייה, זה, זה באמת בעיה רצינית לתעשייה והם אומרים, טוב, אז אם הדבר היחידי שגורם לאנשים לקנות משחקים ב-day one זה, ה, זה, זה ה, ה, ה, לחוות את זה ראשונים, לחוות את זה עם כולם איזה... as it comes, אז אנחנו צריכים להוסיף עוד יוקרה לחוויה הזאת. אז, אז עכשיו כולם, כי הרי גם בקולנוע יש לך טריילרים שמתחילים חצי שנה לפני. כן. יש את ההייפ משין, ההייפ משין פועל בקולנוע, נכון. פעל תמיד, והוא פועל גם במשחקים. אבל, אבל ההייפ משין לא אומר לך, קנו כרטיסים עכשיו. נכון, נכון, שוב, זה קטע חדש, יחסי ההייפ משין במשחקים... הוא עדיין מבין שבניגוד לקולנוע שזה ייקח לך מהחיים 3-4 שעות ו... וקצת כסף, משחק ייקח ממך פי 5 יותר כסף והרבה יותר שעות מהחיים. מבחינת הערך של הכסף שלך אתה מקבל יותר פורר ומאני, אבל זמן שווה הרבה. אתה ללכת ולהתחייב עכשיו לעשה סינסקריט חדש, לפולאוט הארבע. ללכת להתחייב לפולאוט הארבע. זה חתיכת התחייבות. אז הם אומרים, רב, תזכרו, כולם רוצים לשחק בפולאוט הארבע. אז הם מזכירים לך שהוא עומד לצאת, עושים את ההייפ הרגיל, מזכירים לך שזו התלהבות, מזכירים לך שאתה כן רוצה, אתה לא רוצה להיות left behind, ואז מוסיפים לזה קצת אקסטרה. אתה רוצה להיות במצב שאתה מגיע לחנות ואין לך קופי? זה ממש מבאס. בוא תבטיח לעצמך קופי. אנחנו נשלח לך בדואר קופי. יש אנשים שכבר קיבלו את פולאאוט 4 עוד לפני שהוא בחנויות, בגלל שבטעות נשלח קודם. כי בת'סדה הם, הם יעדיפו שהמשחק ידלוף כמה ימים לפני, מאשר שמישהו לא יקבל את העותק שלו בזמן. כי, כי אז כל, ה, כל, ה, כל המכונה הזאת מת, מתפוררת. כי אם עשיתי pre-ord, למה יש pre-load בסטים? כי בשנייה שהמשחק יצא, אין סיכוי שחבר שלי שיש לו אינטרנט מהיר יותר ישחק לפניי. זה בולשיט, לא. המשחק יוצא עכשיו, בשנייה I, I push play and I play. וזה למה יש preload בסטים, וזה למה שולחים, שולחים preorder copies כמה ימים לפני, כדי שלא יקרה מצב שאני לא מקבל את העותק שלי. והם מוכרים לך את זה, הם מוכרים לך את החשיבות, והpreorder machine, עם כמה שאנשים מלכלכים עליו, ואני מסכים, I think it's here to stay, אנשים לא יפסיקו לעשות preorder, אנחנו כן צריכים לחנך איכשהו את המפיצים להפסיק להכין משחקים לא מוכנים, ואני חושב שה... אני חושב שהמערכת רייפן של סטים, נגיד, עשתה לוורנר ברודרס הרבה בעיות עם, עם ארקאם. אה, כי ארקאם נייט נכנס, יצא, שוב נכנס, שוב יצא, הם, הם מפסידים עליו כסף בפי זה לא רק שהם מפסידים עליו כסף, אתה שמעתם מה הם עושים עכשיו? שהם אומרים, אוקיי, כל, כל מי, אנחנו לא מבקשים שום הוכחה. כן, כן, כן. כל, פול לא, לא פול רייפן, אנחנו גם ניתן לך את כל משחקי הארקאם. נכון, נכון, נכון. וכל זה, ש... ועדיין אנשים כועסים עליהם, בגלל שהם הוציאו, בגלל שהם שחררו ממשחק לא מוכן. עזוב שהם אז... שחררו ממשחק לא מוכן, שהם עבדו על המשחק הלא מוכן, שנ... קרוב לשנה לאחר שהוא יצא... שחררו ו... אותו שוב, והוא, והוא עדיין, עדיין לא מוכן! מוכן. How fucked this is this game! כן, כן. גרסת ה שלו לא מת... לא, עכשיו היא מתפקדת, אבל היא עדיין לא, לא ברמת הגימור שלגיטימי של שמשחק ב-60 דולר או ב-100 דולר אני... עם ה-season אני מבין... <laughs> אני מבין את הרצון של המפיצים ושל היצרנים שמשחקים למכור לנו זה, איך... רגע, רגע, זה מתחיל ברצון שלנו רגע, לקנות רגע, את זה. רגע, רגע, לא לא, לא, לא, אני מבין את הרצון של האנשים לק... לחוות את זה קודם, ואני מקבל את זה, למרות שאני לא אוהב את זה. ואני מקבל את הרצון של המפיצים ושל היצרנים למכור משחק מוקדם כדי לענות על הרצון הזה. אני מקבל את זה. מה שאני לא מוכן לקבל זה שהעובדה שכתוצאה מכך... הם מוכרים לנו את הקהילה. מוכרים לנו את תחושת הקהילה. כי את... רק לשחק משחק לבד אתה מקבל מזה משהו, זה לא שאתה לא מקבל מזה משהו, אבל חלק מאוד משמעותי מהכיף זה ללכת אחרי זה, לדבר עם חברים, או עם אנשים שאתה לא מכיר, או באינטרנט, רגע, הגעת לקטע הזה מחזיק? אומייגל, oh הקטע הזה היה כזה מגניב. עם הקטע הזה? אוקיי, oh, okay, את הקטע הזה, עשיתי ככה. באמת, אני עשיתי ככה, וואו. זה משהו. שאני מרגיש שהוא לא, שוב, הוא לא אורגני ואחרי זה הקפיטליזם נכנס לבפנים, כמו הספרים וכמו הסרטים, שזה משהו שהוא למנטבל, אני מצר עליו, אבל אני גם מודע לעובדה שאין מה לעשות לגבי זה. זה מוכתב לנו, מלמעלה למטה, לאנשים שזהיראו שזה דרך נחמדה להוציא מאיתנו יותר דולרים יותר מוקדם, בלי שהם ימכרו לך מוצר. הם לא באמת מכרו לך מוצר, אתה לא קיבלת עדיין שום דבר בעייה, אתה לא קיבלת בהכרח משהו שאתה יודע את האיכות שלו ואתה יכול לומר זה טוב, אתה פשוט נתת להם כסף על ההבטחה של מוצר עתידי שאתה לא יודע אם הוא יהיה טוב או לא, כי אתה רוצה שיהיה לך את רגע, רגע החיבור הזה עם מישהו אחר. וזה לדעתי לא פחות ממגעיל. כי, כי, כי ברגע שאתה לוקח משהו שהוא אינדיבידואלי ואתה מחליט עליו, הקלטה, בסדר, אינדיבידואלי, אתה מחליט על ההחלטה הזאת. בשבילך ולעצמך ולחיים התוצאות שלה. אבל ברגע שאתה מחזיק את הקהילה הזאת בשבי, שאתה לא יכול להיות שותף בפנים, אלא אם כן אתה תיתן לי את ה-60 דולר האלה חודשיים לפני שאנחנו שחררנו את הדבר שייתן לגיטימציה לקהילה שלך, שייתן לזה סיבה לקיום, that is fucking disgusting. אני מסכים. אבל, אבל, הבעיה היא ש... וזה משהו שצריך להשלים איתו, שעכשיו כל המלחמה הזאת שמנהלים כל הטוטל ביסקיטים והג'ים סטרלינגים למיניהם נגד הפריאורדר, הם צריכים להפנים שאנחנו רוצים לעשות פריאורדר. וזה גם מצב קצת של צ'ק יור פריבילג' קל מאוד לעיתונאי משחקים לומר שיפסיקו לעשות פריאורדרים כשהוא מקבל review copy חודש לפני כולם. עכשיו, אני לא מזלזל באינטגריטי של האנשים האלה. דווקא השניים שציינתי, ג'ים סטרלינג וטוטל ביסקיט, ועם הרבה אישוז שיש לי עם טוטל ביסקיט, הם אנשים עם אינטגריטי עיתונאים מאוד גבוה בעיניי. עדיין אני מבין שהם גם, יש להם את הביאס שלהם, שאני חושב שהם במידה מסוימת מודעים אליו. הם יקבלו review copy חודש לפני כולם. הם משחקים עכשיו בפולאאוט 4, והחברים שלהם, שהם לא עיתונאים, מסתכלים עליהם בקנאה. החברים הקרובים שלהם, שלא לדבר על המעריצים שלהם. אז, אז להם אין את הבעיה הזאת, הם לא צריכים לעשות, הם, הם, לא, הם לא חייבים לאף הם לא צריכים לעשות pre-order, כי הם יקבלו את המשחק anyway, כי בת'סדה רוצים שהם יעשו את הריוויו. אני... האם הם רוצים שהם יעשו את הריוויו? האמת היא, בוא, בואו ניקח על זה שנייה סייד, סורי, זה לא כל כך שלנו לפול 4. תראה, לפני שסקיירים יצא, היה לסקיירים פוש... וואי, okay, היה לו הייפ משוגע. וגם היה, לא, אבל זה גם היה לו הייפ שהיה מושקע, זה היה הייפ שהגיע מרד מאוד מהמעריצים, אבל גם היה הייפ מאוד מאוד של הפרס של המזרח. מאוד לפני פולות 3 היה פרס מאוד מאוד לא הרגשתי שלפני פולות 4 יש פרס מאוד משמעותי. וגם ההייפ, ההייפ קיים, אבל הוא לא ברמה של המוצרים הקודמים שלהם. אני חושב, אני חושב שבגלל תקשיב, הם... כי... על זה פחות כסף כי הם כבר כלוא. הם, את, מכונת ההייפ של פולאאוט 4 עובדת כבר הפוך הם כבר לא צריכים לייצר אותו, הם צריכים להאכיל אותו זה מצב הפוך מלייצר הייפ בסקיירים, קרוב לשנה לפני שהמשחק יצא הם העלו לו אתר עם כתב סתרים שהיית צריך לפענח לבד I played it, עפתי על זה לאט לאט האתר חשף לך עוד דברים הם בנו הייפ פולאאוט 4 הם לא בונים כלום, הם רק הכריזו עליו והמכונת ההייפ עובדת בשבילנו, הם רק צריכים להאכיל אותו. אוקיי, הם, רגע, רגע, יש לכם הייפ? בואו תקנו פיפ בוי. רגע, רגע, רגע, אנחנו מוציאים בירת פול-אוט ואנחנו מוציאים ניוקה קולה קוונטום. לכו תקנו את זה. אנחנו לא מייצרים הייפ, אנחנו מאכילים אותו, הייפ כבר שם, אנחנו רק נותנים לכם כזה. אתה לא צריך... בטסדה לא צריכים להשקיע שום מאמץ בלגרום לך לרצות לשחק פולאוט 4 כי אתה רוצה לשחק פולאוט 4. אבל אמרתי לך, גם מבחינת המעריצים אני לא מרגיש את לפני ש... אני... שוב, מהאנקדוטות שאני שמעתי, שומע, לפני שסקיירים יצא, היו אנשים שעשו קעקועים של דרגונבור. נכון, בור. נכון. אני לא... וזה שוב, זה משהו אורגני, זה לא משהו שהגיע מתוך בטסדה. ואני לא רואה דברים בסקאלה של זה. למול פולאוט ארבע. אתה יודע מה אני חושב שהסיבה? Mm -hmm. וא', מה שאתה אומר הוא די אנקדוטלי, למרות שאני חייב להודות שאני גם מרגיש כאילו פחות, אבל, אבל, אבל, אבל, פולאוט <laughs> ארבע יוצא חודש לפני... חג המולד? Force Awakens. אני לא חושב שיש מקום בעולם להכיל את ההייפ. אתה חושב שבאמת זה קשור? <laughs> <מה> <laughs> אני באמת חושב? חושב שזה קשור, כי אני לא רואה... כי בזיידגייסט שאנחנו נמצאים בו, היום מתחיל ונגמר בסטאר וורס, פחות או יותר. ההייפ של סטאר וורס כל כך חזק. הסרט הזה, אגב, מדברים על פריאורדר, רק לפי הפריאורדרים של <ח> הכרטיסים, שזה משהו שלא היה, כאילו, לא ש... היה קיים, הקונספט של פריאורדרים לא כרטיסים, אבל לא ברמות האלה. רק מהפריאורדרים התחזית היא חד משמעית שהוא ישבור את כל סיאי הקופות של השבוע הראשון. הסרט יוצא עוד חודש, עוד יותר מחודש. וכבר כולם אומרים לא, לא, הוא כבר שבר את סי-איי השבוע הראשון. זה אבסורד. ההייפ של הסרט הזה כל כך עוצמתי, שהוא דורס הכל. אתה לא רואה קעקועי אי, פיפ בוי, כי יש קעקועים של, של קיילו של דמויות שלא של קיימות של עדיין. של פין וריי, כן. כן, יש כבר אנשים קעקעים את הפוסטר של Force Awakens. זה סרט שלא של קיים. ההייפ כל... כל כך מפלצתי. 아, אבל אתה גם שמעת את ה... זה הייפ שהם כן... מה, הם לא מאכילים את ההיפ הזה, הם כן מייצרים אותו. אתה שמעת עכשיו, זו הייתה ידיעה חדשותית שאני ראיתי אותה לפחות היום, על מעריץ אחד שגוזר מסרטן. כן, כן. זה, זה היה צפוי וזה היה מאוד יפה. האמת, האמת, אני לחלוטין... כי שוב... דיסני, אני לא יודע מי עומד בראש מחלקת הפרסום של דיסני. זה היה צפוי. אני חושב... כאילו כשלפני שבוע היה את המייל שפורסם, שהחבר של הבחור הגוסס שלח להם את המייל, איך שראיתי את המייל, אז אמרתי, אין סיכוי שהוא לא יראה את הסרט. יש סיכויים מאוד משמעותיים, כי אז הבחור הזה יכול להיות שאולי הוא ילך ויספר לאנשים, או ידלפו פרטים מהסיפור. נכון, הם מאוד רגישים מבחינת האגידית, אין שום סיבה לעשות את זה, אבל דיסני... אני לא יודע מי עומד שם בראש מחלקת יחסי ציבור שלהם, but they are doing amazing work. כי דיסי נראה שבכל הרבדים של החברה שלהם, they are making right decision after right לא decision. מחריף, וכאילו... כן. אוקיי, okay, okay, אז אני פשוט, אני אומר לעצמי, אני מבין למה סטאר וורז לעשות את זה. אני פשוט לא עשיתי את הקישור, והאמת זה קישור שאני יכול להבין אותו, כי אתה... אם כמה שאתה, ויש אנשים שעשו תעדוף, כן אני מתלהב בסטאר וורס, כן אני מתלהב מזה, אבל יש לי, יש, לי, יש, לי, יש לי קפסיטי מסוים של הייפ בחיים שלי, כן. ואני לא יכול לעשות מקום גם לזה וגם לזה. ואנשים, ואני שומע התלהבות מפולאוט, ואני שומע אנשים שהפולאוט הוא יותר חשוב להם מסטאר וורס, פשוט הם פחות בעיניי. יש יותר אנשים, יש כל כך הרבה... מה, מה יצא אתמול? אתמול יצא הטריילר של הסרט של וורקאפט, שאגב נראה מגניב. ראיתי אותו אתמול כל הערב, כי הטריילר יצא בזמן ישראל, זה היה okay. מתישהו אחר הצהריים, בערב, okay. כנראה זה היה בבליסקון באזור הצהריים, okay. אז אצלם זה היה בערב. בערב, טריילרים של וורקראפט כל הלילה, היום קמתי בבוקר גם, ראיתי, כאילו כולם משתפים את זה, לצד דברים של סטאר כאילו, וורס, כאילו, אולי וורקראפט זה לא הדבר הכי גדול, אבל זה בהחלט דבר זה די יוג' ו... הוא כאילו דחף את סטאר וורס החוצה לכמה שעות ונבלע על ידי סטאר וורס שוב. You can't, יש אנשים שמתלהבים מוורקופט יותר מסטאר וורס. יש אנשים שמתלהבים מפולו-אוט יותר מסטאר וורס. אנשים שמתלהבים מ...אסטסינס קריט סינדיקט יותר, אולי. אני בספק. כן. אבל... זה לא שווה יותר התלהבות מסטאר וורס. כן, אבל... לא, לא, לא. Force Awakens פשוט דרס. את כולם. במכבש. במכבש. ההייפ כל כך שאם שוב אנחנו מדברים על פופ ויניל, אז הייתי לפני כמה ימים, קניתי, oh, no. קניתי מתנה לבן דוד. Oh, okay. ואז כאילו, הייתי בחנויות קומיקס, ואני רואה מלא צעצועים של... אני רואה כאילו, פין וריי אני עוד מבין. יש צעצוע של פוד אמרון. מי? מי זה? הוא מוביל... פוד אמרון. נכון, נכון בטריילר, יש בחור... יש, יש, אתה רואה איך סווינג זפים? כן. ואז אתה רואה לשנייה טייס שיש לו קסדה שחורה, <קסדה, <קסדה> הקסדה שלו בצבעי דארקסייד כאלה, שחור okay. אדום. כן. Okay. הוא דמות, okay. קוראים לו פרו דמרון, okay. יש הרבה תיאוריות לגביו. יש לו צעצוע ויניל. זה אומר, אם יש לו צעצוע ויניל, זה אומר שיש אנשים שכבר קנו צעצוע ויניל של פרו דמרון. Who the fuck is פרו דמרון? Who is nobody? עוד חודש אולי יהיה הדמויות הכי מעניינות שראינו בשנים האחרונות בקולנוע. מייבי, מייבי סתם מוק, אבל מוכרים צעצועי ויניל שלו. The hype awakens and it will, <laughs> not, and it will not be put to sleep ba בשנים הקרובות, עד שהטרילוגיה החדשה לא נגמרת. <laughs> כאילו, יש לנו עכשיו שש שנים שאנשים מדברים... כמעט ורק <אנם> על סטארוורס. האם ככה הרגישו אנשים שלא אהבו את לורד אוף דה רינגס בזמן שלורד אוף דה רינגס יצא? כי לוק, אני מסתכל על זה קצת, אני מחבב את סטארוורס, סטארוורס אף פעם לא היה הדבר שלי, בניגוד לבורס. אני מסתכל על זה מעצב ואומר, אוקיי, okay, פשוט תקראו לי כשהסרט יוצא, I don't get any of this. Uh, oh my God. טוב, טוב, טוב, אני לא, I don't want to shit על סטארוורס או סטארוורס פן, סטארוורס זה פריטי אוקיי, אני אוהב סטארוורס. פריטי Um, טוב, אבל אז נחזור לנושא, כן. אני באתי באמצע משהו, um, על, על הפריאורדרים, יש משהו ש, ששוב, חשוב, חשוב להבין על פריאורדרים, uh, אני בגיד כמוך, כמו שוב כל, ה, כל, ה, כל, ה, כל העיתונאים הנחשבים, כל היוטיוברים הנחשבים, מאוד נגד, זה מאוד מאוד לא בסדר, אתם מחנכים את, את זה שזה בסדר, ואני מאוד מאוד <אז> נחרץ לגבי אל תעשו פריאורדרים, ועשיתי פריאורדור לאקסקום 2. I did. I did, I was ashamed, ואז הפסקתי להיות, כי נמאס <laughs> לי להיות <laughs> ashamed <laughs> <laughs> על דברים כאלה, ואז ניסיתי לנתח את הסיטואציה, איך אני יכול להיות כל כך נחמץ נגד, אבל קודם כל מן הסתם מכונת ההייפ עבדה עליי. אה, למה חשוב לי להבטיח לעצמי עותק של אקסקום 2 מראש? כי אקסקום ח... 1 זה אחת מחוויות הגיימינג הכי משמעותיות שחוויתי בשנים האחרונות, ובכלל אולי פעם. הוא, הוא קרוב לוודאי המשחק האהוב עליי. הוא גם אם הוא לא המשחק האהוב עליי, הוא המשחק שאני אקח איתי ואתה כבר רוצה שזה יגדיר חלק מהזהות שלך. אתה כבר רוצה כן, כביכול שזה בדיוק. יהיה... בדיוק. אני מרגיש, אני מרגיש שכאילו I don't do pre-orders, אבל אני נושם אקס אתה מקבל לגיטימציה למי שאתה רוצה להיות באמצעות הדברים שאתה צורך. זה שגיהצתי כרטיס אשראי וירטואלית. ווידאתי שמה שלא יהיה, במשהו לדצמבר שנדחה ל-19, אם אני זוכר, לפברואר, ואני hmm. שמח שזה קרה. תביאו לי משחק מוכן, דחו את המשחק, והיום כל פעם שדוחים משחק, זה אני אומר, יש, לא יהיה לי ארכם נייט, יהיה לי משחק שיעבדו עליו. בוריס למד לאהוב את האח הגדול, אני עדיין נלחם נגדו, אני עדיין לא מקבל את הדבר. שוב, שנינו חטאנו בפריא אף אחד מאיתנו איזנות פרי אוף ועם זאת, בוריס לדעתי כבר פשוט, he accepted it, he learned how to defeat himself, he finally learned to love big brother, אני עדיין לא... אני, אני, אני, אני, אני פשוט אתאר את מה שעבר בתוכי. Okay. Um, אני לא חשבתי בכלל שזה יכול לקרות שאני אעשה pre-order ל-anything, ואז פתחתי טסטים, פרצוף ענק של חייזר מחייך, Xcom 2, pre-order now available. והתעורר בי בפנים, בתוך הקרביים, כזה איץ', שאת יודעת, I could scratch only by להוציא את זה, כזה, Oh my god, Oh my god, Oh my god, האם יכול להיות איזשהו סיכוי שבעולם, שזה לא יהיה שלי, אני לא יודע אם יש סיכוי כזה, אבל כרגע זה כן יכול להיות שלי, אז אני מבטיח את זה עכשיו, בום. וזה, ו ו ואני... כן, כן, כן, אני, אני חלש, אני חלש אופי, אני לא מנסה לומר שפריאורדרים are OK בגוז I did that. אבל זה גם מסוג הדבר, כאילו האיש הזה קיים, לא משנה כמה שנתנגד, אני, וכן יש אנשים חזקים כמו אותו בן אדם ש-2015 לא קונה משחקים. אתה יודע מי אתה? יש את האד... ש... אתה מי שנכנע לחייזרים באקסקום 2. I'm the advent. כן. I'm the advent. זה מי שאתה. לא, פשוט, לא, מה שאני אומר זה שאני לא מצדיק. וכן אני מקבל את זה שיש את האנשים שב-2015 לא קונים משחקים ויש אנשים שמצליחים לא לעשות pre-order אבל all in all אנחנו, גם כשאנחנו נלחמים בפריאורדרים אנחנו צריכים סוג של לקבל, שהם ירו להם יחד ולהבין איך אנחנו כי, כי ג'ייק סולומון היוצר של, של אקסקומים החדשים הוא בן אדם שאני באמת סומך עליו עם הכסף שלי חצי שנה מראש אני סומך עליו עם הכסף שלי ואני רוצה עוד יוצרים כמו ג'ייק סולומון כי אם הייתי עושה pre-order, נגיד, לארקם נייט, הייתי מקבל משחק שבור. אבל עשיתי pre-order למשחק שכמה שבועות אחרי ה בא ודחה את תאריך היציאה שלו בשלושה חודשים. Games don't usually do that. הרבה כן. בליזארד עושים את זה המון, ואני מאוד מעריך אותם על זה, ובליזארד הם Starcraft לא... איפה סטארקראפט גוסט, בליזארד? איפה וורקראפט אדוונצ'רס, בליזארד? בליזארד לא חברה טהורה, פר <laughs> פורמיט, אבל... בדיזיין, הם לא, הם לא, they don't fuck up with design, הם מאוד, לוקחים את זה מאוד ברצינות. ואני רוצה, ואני מוכן, שאגב, גם ל-Legacy of the void, עשיתי preorder, כי, כי אני יודע שביום שבו Legacy יצא, אני רוצה לשחק בו, ואני יודע שהוא יצא מוצר מוכן. בואי אני אשאל אותך שאלה. ואולי, ואנחנו כן צריכים, כמו שאני אומר, להמשיך לחנך אותם. ונגיד, ה-refund זה אחלה כלי חינוכי, של, Oh, you, you gave me a shit game, well give me my money back, ואני מקווה שגם אולי ה-PS4 וה-Xbox-One יכניסו מערכות ריבנד, um, very unlikely, כי, כי אז גם סוני מפסידים כסף בדרך. בוא אני אשאל um... אותך שאלה, Overwatch, אתה הולך לשחק בבטא? אני נרשמתי. אתה נרשמת? כן, הם צריכים לשלוח, כאילו, אם ישלחו לי כי... Okay. אבל Overwatch הוכרז אתמול, ואני מאוד שמח על זה, כי בליזארד ויתרו פה על מסחטת כסף, הוא הוכרז כמשחק בתשלום. הוא לא free to play. טוב, זה האמת, אחרי שאני רואה את הבלגן שניה מדסטייני, האמת, אני מסכים לחלוטין עם זה. זה, זה פשוט, אחד. הם הכריזו שזה הולך להיות משחק בתשלום. אני לא יודע אם הם כן אולי יכולים ליפול לחרא של מיקרו טרנסקצ'ינס למרות שהוא בתשלום, they might, אבל הם, מרוז, הם מראש הכריזו, כל הדמויות פתוחות. Mm -hmm. אין לך אף דמות שאתה צריך לעשות לה unlock. והם בטח יצטרכו, כלום. זה בטח יהיה רק קונסמטיקס. כובעים ושיק וזה. אני זה. חושב שזה הצעד הכי כן. חכם שהם פשוט... באמת. מוכרים, אתה משלם כמו, כמו דיאבלו, כמו סטארטה, אתה קונה. וורפרים זה הדוגמה הכי, הכי מוקדמת. וורפרים הוא פרי טו פליי, לא? וורפרים הוא פרי טו פליי, כל הדמויות פתוחות בראש, כן. כן. אתה פשוט צריך mm, לעשות mm, להם גריינדינג כן. למקומות מסוימים, ואתה יכול לקנות דברים שהם קוסמטיים, או דברים שהם משחקים, אבל איך השם מיתרון. כל דבר, כל דבר, כל דבר, כן, וורפרים כן. לדעתי זה הדוגמה לאיך משחק צריך לעשות את הטרנזקשן שלו, ווואלה, טוב, אז בואו נחתום את העניין הזה בוריס, כי אנחנו חפרנו פה לאנשים עכשיו חצי לא, שעה. אנחנו אני, אנחנו, אני, חושב, דקות, אני, חושב, אני חושב... שבסופו של דבר כן, לצערי הרב, pre-order of a here אבל אנחנו צריכים לא ללמד את התאגידים, כי התאגידים לא ילמדו, התאגידים לא צריכים ללמוד, התאגידים יכולים ללמד, התאגידים עדיין מכתיבים <אם> לנו. לא, תפגע להם בכיס, הם ילמדו. אבל זה העניין, אתה לא תפגע להם בכיס, כי בסופו של דבר אתה רוצה להיות שזה, אתה רוצה את הזהות ואתה רוצה את הקהילה יותר משאתה רוצה ללמד את התאגידים. לכן הסיזון פאסים עובדים, לכן כל השכר הזה ימשיך כי בסופו של אנשים רוצים את זה, יותר משהם רוצים את עצמם. אז מה שאנחנו חייבת להיות באיזשהו שלב איזושהי מין התבגרות של הקהילה, שחייבים לעבור כבר מעבר לשאלות האלה של האם משחקים זה אומנות, כן, אבל לא. חייבים לחשוב כצר... כקבוצה של אנשים שזה התחביב שלהם, שמגדירים את זה כחלק מהזהות שלהם, שהם לא ייתנו לזהות הזאת להגדיר את מי שהם. אני רוצה שהדבר הזה יעוצב על פי איך שמתאים לי, לא שאני יעוצב על פי איך שמוכר להם הכי הרבה. זו הדרך היחידה, איך שאני רואה את זה, שהדברים האלה אי פעם ישתנו. תראה, אני, אני פשוט חושב שיש שינוי, שינויים קורים. ההכרזה אתמול על זה ש-Overwatch בתשלום הוא, הוא דוגמה. בכלל, בליזארד שהם חברה מאוד גרידית. וזה לא סוד, הם חברה מאוד חמדנית, הם עושים הרבה מאמץ בשביל להרוויח כסף, הם באופן עקבי מרוויחים כסף על ידי תוכן איכותי. והם דוגמה אחת, והם אולי בודדים, אבל, אבל אנחנו רואים עוד ועוד חברות שכן עושות את זה. בדיוק כמו ששוב אני סומך על אקסקום 2 שהוא יצא טוב, וכנראה שלא הייתי צריך לעשות לו פרי אורדר, לא הייתי צריך לעשות את זה, ואני מסכים. אבל בהתחשב בזה שpre-orders are here to stay, בעיניי, כאילו אני באמת לא חושב שזה יכול להיעלם כרגע או בכלל, אנחנו כן צריכים להמשיך להפעיל לחץ על החברות, להראות שאנחנו לא מקבלים מוצרים לא מוגמרים, להראות שבין אם עשינו pre-order וקיבלנו צעצוע, לבין אם לא, מה שלא יהיה, אנחנו נכעס ואנחנו נצביע ברגליים ואנחנו לא נחזור. אני חושב שוורנר ברודרס היא, היא חברה שכמו ש... כמו ש... וורנר בראדרס ראתה איך אוביסופט נפגעה מיוניטי. אוביסופט חטפה מיוניטי קשה, וקשה לה מאוד להחזיר את האמון עכשיו. וורנר בראדרס הם הבד גאי החדש. ו... כי ו... יש להם היסטוריה של זה, גם שדו אוף מורדו, אותו דבר כן. קרה בדיוק. יש להם היסטוריה, וגיימרים, ו... וזה נכון, ויש את שאומרים, כמו נשים מוכות, הגיימרים עדיין יחזרו, והרבים יחזרו, אבל יש... יש את הקולות האלה, יש סיבה שבליזארד באים בבליזקון ואומרים, יודעים משהו? one time payment, ובוא נסגור עניין. כי הם יכולים לסחוט כסף מהמעריצים של בליזארד, כי המעריצים של בליזארד קנו כל דבר שבליזארד ייתן להם, ועדיין הם עושים את זה דיסנטלי. כל דבר שהם מוציאים הוא, הוא איכותי, הוא מושקע, הוא עבר ש... שעות, עבר חודשים של פלייטסטינג ו... ו... וליטוש, וזה קורה, זה קורה לאט, זה תהליך. תהליך בעייתי, אבל אני, אני גם בסיכום, אני רוצה לגעת בנושא שרציתי להעלות, דיברתי עליו קצת ואני אעלה יותר, לדעתי המחלה של ה-sales צריך לשים על זה קצת מכסה. הנחות זה הגיוני, מבצעים זה הגיוני, זה קורה, זה תמיד קרה בכל תרבות הצרכנית, הצרכנים שלנו כבר מאז ש... מה... המון זמן, אני לא, לא מספיק כלכלה בשביל להגיד מתי זה התחיל, אבל סיילס זה דבר שהוא הגיוני, הוא, הוא גם, הוא קיים והוא יישאר, אבל האבסורד הזה שמשחקים מגיעים, ש, שהערך של המשחקים נהיה כל כך זעום מבחינה כספית, יוצר את המצב שהמפיצים שה, צריכים להילחם על ה-day one סיילס שלהם, צריכים ממש להילחם עליהם. ו ומשהו צריך לעשות בעניין הזה. אני חושב שאם ואלב מנסים לשווק את עצמם כחברה אחראית של הטובת הצרכן, אז הם צריכים to think big ולהתחיל גם קצת פחות לפגוע במפיצים. Because they do, והרבה מפיצים, גם מפיצי אינדים מדברים על זה. נגיד היללתי את הפריאורדרים. סליחה, היללתי את הריפאנדים, אבל הריפאנדים כשהם נכנסו מאוד פגעו באינדי. פגעו באינדי מאוד. יש משחקים שלוקח פחות משעתיים לסיים, שזה הזמן שאחרי עד שעתיים מותר לך לבקש ריפאנד בלי הסברים. פשוט משחקים שעולים חמש דולר ואתה עדיין תעשה להם ריפאנד כי סיימת ואתה לא תחזור אליהם אף פעם. וכאילו, שוב לומר, תפסיקו לעשות ריפאנדס. לא, אנשים יעשו ריפאנדס. אל תיתנו לאנשים כלים. To abuse the little people, וגם לא את הגדולים. כאילו, אנחנו, we abuse את המפיצים הגדולים. המפיצים הגדולים מכים בנו חזק יותר, הם גדולים. אז הם ישכנעו אותך לקנות משהו שאתה לא צריך, כי אתה מונע מהם הכנסה שהם כן מרוויחים ביושר, בגדול. התרבות סיילס זאת בעייתית. מצד שנית, התרבות סיילס באה מזה שגייבניו-אל אמר שפייראסי זה סרוויס פרובלם, והוא הציע לך שירות שהוא יותר אטרקטיבי מפיראטיות. אז... maybe it's a lose-lose, maybe אם אנחנו מאבדים את הסיילס, אנחנו חוזרים כולנו להיות פיראטים, ואז אף אחד לא מאוד לא ירוויח כלום. אז אני לא יודע, I think it's maybe a little bigger than um, כמה דקות סיכום שאני מנסה להכניס. פיראטיות מצד אחד, pre-order מצד שני, uh, הכל פוגע בתעשייה, הכל פוגע בצרכנים. I don't know, I don't know, it's fucked up, man. And on that note, the review... Shove, why are we all the same night and not? And if it's cheerful, help me, we got drunk this podcast, and we will go out on a floppy... Arr, we are pirates today. So on that note, our dear listeners, we double down. We double down. Arr, what shall we do with a drunken gamer? What shall we do with a drunken gamer? What shall we do with a drunken gamer? Arr, in the morning.